Bosgarren unitatea. A. Afaria etxean lagunekin. Jose, Marta naiz. Kaixo Marta. Zer nahi duzu? Gaur gauean afaria daukagu, Luisekin eta Albertorekin. Ozkailuan badaukagu janaririk. Bai, Marta, lasai. Ozkailua beteta daukagu. Ondo da. Aizu eta zer gustatzen zaie zure lagunei? Luis oso berezia da janariarekin. Janari makrobiotikoa gustatzen zaio. Arraina jaten du, ezta? Bai, arraina jaten du. Eta Albertori zer gustatzen zaio? Albertori denetik gustatzen zaio. Denetik bai, baina zer gustatzen zaio, bereziki? bai, kuskusa gustatzen zaio. Oso ondo. Orduan azteko kuskusa, gero, arraina, eta postrerako gazta eta intxaurrak. Ondo, ezta? Marta, gazta ez. Albertori ez zaio gazta gustatzen. Ze bereziak, ondo da? Orduan, kuskusa, arraina eta intxaurrak. Primeran.